Burgundi Margit, Navarra királynéja. Ez alatt Filip Donné megérkezett a Nezle palotába. Felkérték, hogy várakozzék a Navarrai királyné lakosztályának előszobájában. A percek lassan bánszorogtak. Filipnek azért az eszében, hogy talán alkalmatlan tolakodók tartják vissza Margitot, vagy egyszerűen kedvét leli benne, hogy szeretőjét epekedni hagyja, mert olykor voltak ilyen tréfái. S miután Filip egy óra hosszat toporog, leül, meg feláll, még az is megtörténhet, hogy Margit nem fogadja. A fiatalember magában dühöngött. Mert alig négy éve viszonyuk kezdetén az asszony nem tett ilyesmit. Vagy talán mégis? Már nem emlékezett rá. A kezdődő kaland bűvöletében, amelyben a hiúság épp oly szerepet játszott, mint a szerelem, Filip szívesen rostokolt volna, akár öt órát is egy végtében, csak hogy szeretőjét láthassa, hegyéhez érhessen, vagy egy elsuttogott szót halljon, egy újabb találka ígéretét. Ez az idő elmúlt. A nehézségek, amelyek egy születő szerelem zamatát adják, a négy éves viszony után elviselhetetlenné váltak, és a szenvedét gyakran az öli meg, ami gerjesztette. A találkák örökös bizonytalansága, a lemondott együttlétek, az udvari kötelezettségek, amelyekhez hozzájárultak Margit jellemének furcsaságai. oly elkeseredett szenvedélyt gyújtottak Filippen, amely ma már csak követelőzésben és haragban nyilvánult meg. Margit, mintha könnyedébben vette volna a dolgokat. Ízlegette a kettős gyönyört, hogy megcsalja férjét és ingerli kedvesét. Azok közé a nők közé tartozott, akik vágyuk megújulását, csak az általuk okozott szenvedés látványában lelik fel, míg nem végül ebbe is beleunna. Filip minden nap rádöbbent, hogy egy nagy szerelem nem a házasság törésben teljesül be, és minden nap újból megfogadta e már sértő kapcsolat megszakítását. De mert gyenge és határozatlan volt, csapdába került. Mint a játékos, aki mind többet veszít, Mert fut a pénze után, Úgy futott ő is hajdani álmai, Hiába való áldozatai, elfecsérelt évei, Eltűnt boldogsága után. Nem volt mersze felállni az asztaltól és kijelenteni, Eleget vesztettem. Most itt volt Margit közelében, Kétség és gond között hányódva, S várta, hogy bebocsáttatást nyerjen hogy türelmetlenségét csillapítsa, leült az egyik ablakmélyedésben álló kőpadra, s a lovászok sürgés forgását figyelte, akik hátas lovakat vezettek elő, hogy a pötipré ock megjárassák őket. Majd elnézte a nagy darab húsokat és zöldségkötegeket cipelő teherhordók jövésmenését. menését. A nezlepalota két összekapcsolt mégis különálló épületből állt. Az egyik az újonnan épült, tulajdonképpeni palota, a másik a jó száz évvel ezelőtt emelt torony, amely Fülöp Ágost uralkodása alatt a védőfal egyik bástyáját képezte. Szép Fülöp hat évvel ezelőtt az egész épület tömböt megvásárolta Amaruden ezlegróftól, hogy legidősebb fiának, a Navarrai királynak adja, királyi rezidenciául. A torony a múltban csupán a testőrök szállása vagy aféle féle őrhely volt. Margit nemrég határozta el, hogy bebútoroztatja. Azzal az ürügyjel, hogy majd odavonul vissza miniatűrökkel ékesített ima könyveivel áhítatos elmélkedésre. Azt állította, hogy magányra van szüksége. Mivel amúgy is furcsa természetűnek ismerték, Navarrai Lajos nem csodálkozott kívánságán. Valójában Margit azért rendelte el a költözködést, hogy zavartalanabbul fogadhassa a szép Donné látogatásait. A férfit határtalan büszkeség töltötte el. Egy királyné miatta alakítottát egy erődött, szerelmi ki. Később, mikor fivére Kotyé Blanka kedvese lett, a torony az új párnak is menedéket nyújtott. Az ürügy magától adódott. Blanka unokat, testvérét és sógornőjét látogatja. Margit nagyon szívesen vállalta az elnéző cinkos szerepét. De most, amikor Filipp a nagy komorépületet nézte, a csipkés oromzatú tetőt, a keskeny falnyílásokat, csak arra tudott gondolni, hogy szeretője itt talán más férfiakkal is ugyanolyan lázas éjszakákat töltött, mint bele. Az elmúlt öt nap, mi alatt semmiféle hírt nem kapott kedvesétől, holott az esték olyan alkalmasnak ígérkeztek az együttlétre, vajon nem jogosította fel e kétkedésre. Ajtó nyílott, és egy komorna felkérte Filipet, hogy kövesse. A fiatalember elhatározta, hogy ez alkalommal nem hagyja magát elámítani. Számos termen mentek keresztül, majd a komorna félrehúzódott. Filip egy butorokkal telezsúfolt alacsony helyiségbe lépett, ahol jól ismert átható illat lebegett, a jázmin virágok kivonata, amit keletről hozattak a kereskedők. Filip csak néhány perc után szokta meg a fél és a hőséget. A kövekből rakott kandallóban a vastag parázs rétegen hatalmas tűz izzott. Úrnöm, szólalt meg. A szoba mélyéről kisérekedtes, csak nem álmos hang felelt. Lépjen közelebb, uram! Lehet, hogy Margit tanuk nélkül meri őt fogadni a szobájában? Filip nagyon hamar megnyugodott e felől, bár ugyanakkor csalódást is érzett. A navarrai királyné nem volt egyedül. Az ágykárpittól félig eltakarva egy udvarhölgy kézi munkázott, akinek állát és haját szigorúan rejtette az özvegyi fehér fej és melkendő. Margita az ágyon hevert, szörmével bélelt otthoni öltözetben, amely alól előtűnt apró kövérkés mesztelen lába. Ilyen öltözékben és ilyen helyzetben fogadni egy férfit önmagába véve is vakmerőség volt. Filip előbbre lépett s arc kifejezését meghazudtoló udvaronc hangon közölte, hogy poatjé grófnéja megbízásából jött Navarra királynéjához, egyrészt hírt vinni felőle, másrészt átadni a grófné üdvözletét és ajándékát. Margit mosztulatlanul hallgatta végig, a szemeserebben. Alacsony, fekete hajóasszony volt, ámbra színű arccal. Úgy hírlett, hogy a világon neki van a legszebb teste. És nem ő volt az utolsó, aki ekósza híreket táplálta. Filip elnézte a kerek érzéki száját, a gödröcskével ketté kurta állat, a ruha nyílásából kiemelkedő telt kebleket, a behajlított és a bőruha új alatt, csak nem a váldig mesztelen karokat, és azon tűnődött, hogy Margit nem teljesen mesztelen a szörme alatt. Az ajándékot tegye az asztalra, szólalt meg az asszony. Azonnal megnézem. Nyújtózkodott ásított, felfedve apró fehér fogait, hegyes nyelvét és rózsaszínű recély szájpadlását. Úgy ásította, akár a macskák. Eddig még egyetlen pillantásra sem méltatta a fiatalembert. Az udvarhölgy viszont Filipp érezte, le nem vette róla a szemét. Margit környezetéből nem ismerte ezt a megnyúlt arcú, és túlságosan közelálló szemű özvegyet. Csak nagy erőfeszítéssel tudta legyűrni egyre növekvő ingerültségét. Vihetek-e valamely választ Poatjé grófnéjának, kérdezte. Margit végül is hajlandó volt Filipre tekinteni. Csodálatos sötét bársonyos szeme, mintha cirógatta volna a tárgyakat és személyeket. Mondja meg sógornőmnek, kezdte. Filip kisé elfordulva, ujjával idegesen intett Margitnak, hogy távolítsa el az özvegyet. De Margit értetlenül mosolygott, nem éppen Filipre, inkább a semmibe. Különben mégsem, folytatta. Írok neki néhány sort, s kegyelmet majd átadja. Az udvarhölgyhöz fordult. Azt hiszem, lelkem ideje az öltözködésnek. Kérem, nézzen utána, előkészítették-e a ruhám? Az üzvegy átment a szomszédos helységbe, de az ajtót nyitva hagyta maga mögött. Margit felállt, kivillantva szép sima térdét, s midőn Filip mellett elsuhant, suttogva lehelte. Szeretlek. Miért nem láttalak öt nap óta? kérdezte Filip ugyanolyan halkan. Ó, mi csinos jószág! Kiáltotta Margit, miután kigöngyölte a kapott övet. Micsoda remek ízlése van Johannának, s mennyire elbűvöl ajándékával. Miért nem láttalak? Ismételte meg halkan Filip. Mi csodálatosan fog festeni, ha ráakasztom az új tartsonyomat? Folytatta Margit hangosan. Van ideje várni, Donnyi úr, amíg megírom a köszönő szavakat. Leült egy asztalhoz, fogott egy lútollát, és csak egyetlen szót vetett az ív papírra. Intett Filipnek, hogy lépjen közelebb, s az elolvashatta a papírra írt szót. Óvatosság. Margit ezután átkiáltotta a szomszédos helyiségbe. Madame de Comings menjen a lányomért, ma reggel még nem csókoltam meg. Mindketten hallották az udvarhölgy távolodó lépteit. Az óvatosság, kezdte, Filippi jó ürügy lehet egy szerető eltávolítására, s helyette mások befogadására. Tudom jól, hogy hazudik. Margit ernyert, s egyben ideges pillantást vetett rá. Én pedig úgy látom, hogy kegyelmed semmit nem ért, mondta. Kérem, ügyeljen jobban a szavaira, sőt, még a pillantására is. Kétszerelmes rendszerint akkor árulja el a titkát a környezete előtt, ha civakodni kezd, vagy ha unják egymást. Uralkodjon jobban magán. Margit ezt őszintén mondta. Néhány nap óta a gyanú halvány jeleit vélte felfedezni maga körül. Navarrai Lajos célzást tett asszonyi sikereire, s az általa nyújtott szenvedélyekre, a csupán a férjélcelődése volt, de nevetése hamisan csengett. Talán észrevették Filip türelmetlenségét. A nezletorony megfélemlítettám aranyakkal elhalmozott kapuőrében és komornájában, akik mindketten burgundiából jöttek. Margit épp úgy megbízhatott, mint saját magában. De soha senki nincs védve egy vigyázatlanul elejtett szó, vagy egy nyelvpotlás ellen. Aztán itt van ez a Madame de Comings, akit ráerőszakoltak, hogy Charles de Valois kedvébe járjanak, s aki állandóan ott se tenkedik körülötte, nyomasztó jelenlétével. Tehát bevallja asszonyom, hogy megunt engem? kérdezte Philippe Doné. Oh, – Ó, tudja meg, ön kiállhatatlan! felelte Margit. Szeretik önt, s mégis szüntelenül zúkolódik. – Nos! – Ma este nem lesz alkalma mutatni, jelentette ki Filipp. Ma este nem lesz tanácskozás, maga a király mondta nekünk. Így kényelmesen megnyugtathatja a férjét. Ha Filip nem vakult volna el a haraktól, Margit arcát látva, megértette volna, hogy féltékenységre legalábbis a férjel kapcsolatban semmi oka nincs. Én pedig elmegyek a szajhákhoz, tette hozzá. Nagyon helyes, bólintott Margit. Így legalább majd elmondja nekem, hogyan csinálják ezek a lányok. Nagy gyönyörűségemre fog szolgálni. Pillantása kigyúlt, s nyelvehegyével gúnyosan simította végig az ajkát. Ringyó, ringyó, ringyó, dühöngött magában Filipp. Nem tudta hányadánál ezzel az asszonnyal, akiről minden lepergett akár a víz az ablaküvegről. Margit egy nyitott ládához lépett, és egy erszént vett elő, amelyet Filip még nem látott. Ezt mindenki megcsodálja majd, csúsztatta Margit az övet a tarsóly bújtatóiba, majd derekához szorítva állt a nagy ónt tükör elé. Kitől kapta ezt a tarsolyt? kérdezte Filip. Ezt. Igaza tudatában az igazságot akarta mondani, de hogy oly zaklatottnak, oly gyanakvónak látta a másikat, nem tudott ellenállni a vágynak, hogy mulasson rajta. Valakitől. Kitől? Találja ki. Navarra királyától? Az én férjem nem ilyen bőkezű. Akkor kitől? Találgasson. Tudni akarom, jogomban tudni, mondta Filip magából kikelve. Ez egy férfi ajándéka, egy gazdag és szerelmes férfié, mert gondolom oka van, hogy szerelmes legyen. Margit továbbra is önnön képmását nézegette a tükörben, előbb egyik, majd másik csípőjéhez, aztán az öv közepére illesztve a tarsolt. E hintázó mozdulatok révén a szörmével bélelt köntös szétnyílt, és látni lehetett az asszony mesztelen lápszárát. Robert D'Artois találgatott Filip. A milyen rossz ízlést tulajdonít nekem, uram, fintorgott Margit. Az egy faragatlantuskó, akinek mindig vad szaga van. Akkor Finesz úr, aki mindig ön körül forgolódik, mint ahogy minden nőt megkörnyékez, folytatta Filip. Margit ábrándosan oldalt hajtotta fejét. Finesz úr! kérdezte tűnődve, nem vettem észre, hogy érdeklődne irántam, de ha kegyelmed mondja, beszönöm, hogy figyelmeztetett. Végül mégiscsak megtudom. Amikor majd felsorolta a francia királyi udvar minden tagját, hozzá akarta tenni, és talán az angol királyi udvar is sorra kerül aztán, de a mondatot félbeszakítottam Madame de Cummings, aki visszatért, és maga előtt terelte Johanna Hercegnőt. A gyöngyökkel hímzett, túlságosan feszes, ruhába bújtatott hároméves éves leányka lassan tipegett. Csak domború, kerek, csak nem csökönyös homloka, hasonlított az anyjáira. De szőke volt, keskeny orrú, világos szeme felett hosszú pillák verdestek, s apja épp úgy lehetett volna Filip Tané, mint a navarrai király. Filip erre vonatkozóan soha nem tudta meg az igazat. S Margit túlságosan eszes volt, sem hogy így fontos kérdésben elárulja magát. Valahányszor Filip meglátta a gyermeket, feltette magának a kérdést. Vajon az enyém -e? Emlékezetébe idézte az időpontokat, kereste a nyomra vezető jeleket, s arra gondolt, hogy később majd mélyen meg kell hajolnia egy hercegnő előtt, aki talán a saját leánya és aki egykor talán két trónt fog örökölni, Navarra és Franciaország trónját, minthogy Lajosnak és Margitnak eddig Johanna volt az egyetlen leszármazottja. Margit felemelte a kis Johannát, homlokon csókolta, megjegyezte, hogy üde az arc színe, aztán e szavakkal adta vissza az udvarhölgynek. Nos, megcsókoltam, most visszakísérheti. Közben Madame de coming személy látta, hogy ezt az asszonyt nem lehet rászedni. Meg kell szabadulnom ettől az özvegytől, gondolta. Egy másik udvarhölgy lépett be, s a navarrai királyt kereste. Ilyenkor rendszerint nem nálam tartózkodik, felelte Margit. Az egész palotát tűvétettük utána, a király azonnal látni kívánja. És tudják, hogy milyen okból? Ha jól értettem, úrnőm, a templomosok nem fogadták el az ítéletet. A Notre-Dame körül háborog a néps, mindenütt megkettőzték az őrséget. A király összehívta a tanácsot. Margit és Filip összenézett. A mindkettejükben felötlő gondolat semmiféle kapcsolatban nem állt a királyság ügyeivel. Az események talán arra kényszerítik Navarrai Lajost, hogy az éjszaka egy részét a palotában töltse. Megtörténhet, hogy ez a nap nem úgy végződik, ahogy tervezték, jegyezte meg Filip. Margit szeretőjére nézett, aztán úgy döntött, hogy már eléggé meggyötörte. Filip ismét tiszteletteljes és tartózkodó magatartást tanúsított, de pillantása boldogságért estekelt. Az asszony ettől ellágyult és felé lett benne a vágyakozás. Az meg lehet uram mondta. A büntársi viszony helyreállt közöttük. Margit felemelte a papírt, amelyre az óvatosság szót írta, és a tűzbe vetette. Ez az üzenet egyáltalán nem megfelelő, jelentette ki. Később majd egy másikat küldök, a atyiai Gróflénak, s remélem a legjobbakat közölhetem vele. Isten áldja, uram! A nezle palotából kilépő Philip Doné nem volt azonos azzal a fiatalemberrel, aki belépett oda. A remény egyetlen szavára ébredt benne szeretője önmaga és az egész világ iránt, s már ragyogó színben látta a napot. Még mindig szeret, igazságtalan voltam hozzá, gondolta. Miután elhaladt a testőrök mellett, Robert D'Artoába ütközött. Az óriás, mintha az ifjú fegyvernököt követte volna. De nem ez volt a helyzet. Robert D'Artoának ebben az órában egyéb gondjai akadtak. Itthon tartózkodik Navarra királya? kérdezte Filipet. Tudom, a királyi tanácskozás miatt keresik, mondta Filipp. Azért járt itt, hogy erről értesítse? Igen, nyelt nagyot Filipp sarokba szorítva és rögtön tudta, hogy ostobaság volt részéről kimondani e túl könnyen ellenőrizhető hazugságot. Én is épp emiatt keresem, mondta Ártoa grófja. Előzőleg Charles de Valois nagy uram kíván tanátkozni vele. Elváltak, de a váratlan találkozás gyanút ébresztett az óriásban. Ő lenne, tűnődött, mi alatt végigment, a tágas kikövezett udvaron. Egy órával előbb Johanna és Blanka társaságában látta Filipet, a rőfös galériában, Most pedig itt, Margit lakosztályának kapujában. Vajon csak üzeneteket közvetít közöttük ez az ifjú nemes, avagy hármuk közül az egyiknek a szeretője. Ha így van, hamarosan, megtudom a többit is. Mert Madame de Comings nem mulasztja majd el, hogy mindenről beszámoljon Artoá grófjának. Azon kívül egy megbízott embere ügyel éjszaka a nezletorony környékén. A hálót kifeszítették, s úgy kell a tarkatollú kismadárnak, ha beleesik.